Cinstea. Voi cinsti pe cine mă cinstește, zice Domnul. 1 Samuel capitolul 2 versetul 30. Căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. 2 Corinteni capitolul 8 versetul 21. Cinstea este lumina cerului în ființa ta. Cinstea este cu una adevăraților fi ai credinței. Cinstea este ca și viața. Când o pierzi, pierdută-i pentru totdeauna. Cinstea este trăsătura principală a sufletului mântuit din felul deșert de viețuire al lumii. Cinstea este o datoria dragostei, o întrupare a smereniei și o dovadă a credinței. Cinstea este valoarea cea mai mare pe care trebuie să o aperi până la moarte. Odată pierdută nu se mai poate găsi. Cinstea, ca și dragostea, nu pretinde, ci se dă. Nu poți cinsti decât ceea ce iubești. A fi cinstit înseamnă a fi curat, și a fi curat înseamnă asta sta necurmat sub adăpostul sângelui Domnului Isus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Numai oamenii care au primit cu adevărat pe Domnul Isus ca mântuitor și ca Domn al vieții lor, sunt cu adevărat cinstiți. Cu cât ești mai cinstit, cu atât vei cinsti pe alții. Îți poți cerceta cinstea după cinstea pe care o dai altora. Credinciosul datorează tuturor cinstea, fără excepție. Cine nu-și cinstește originea, mai ales originea duhovnicească, Dumnezeu, este sortit morții. De cinstirea părinților trupești și duhovnicește atârnă viața. Cine nu-și pe tatăl său sau pe mama sa în mod natural, nu va cinsti nici pe Dumnezeu. Cine nu-și cinstește părinții, nu va mai putea cinsti cu adevărat pe altcineva. Numai cei care au în ei cinste pot da cinste și altora. Cu cinstea este ca și cu focul. Cu cât o împarți, cu atât se mărește, cu atât devii mai cinstit. Fără cinste, credința noastră nu mai prezintă garanție în fața oamenilor. Credinciosul necinstit este ca o sobă fără foc, ca o lampă fără lumină. Cel cinstit niciodată nu poate fi învins. Clevetirea Orice clevetire să piară din mijlocul vostru. Efesen 4, versetul 11 cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui. Psalmul 15, versetul 2 și 3 Clevetire este arma diavolului cu care trimite moartea în cetatea vieții. Clevetirea este ca o plagă care a cuprins toată omenirea. E un virus satanic răspândit din plin și printre copiii lui Dumnezeu. Limba omului este un amnar cu care Dumnezeu, sau diavolul, își aprind focul pe pământ, după cum îi este inima, predată unuia sau altuia. Vorbirea de rău este focul vrăjmașului cu care umblă să incendieze casa lui Dumnezeu. Vorbirea de rău este mai contagioasă ca orice alt păcat și ca orice altă boală. Șoapta este telefonul diavolului prin care el vorbește oamenilor. Să nu punem urechea la acest telefon dacă vrem să ne ajungem clevetitori. Șoptitorul este purtător de microbi spirituali și infectează pe toți cei care se apropie. Șoapta este canalul prin care satana toarnă în sufletul omului veninul său. Sunt două neamuri pe pământ. Neamul cel mare al bărfitorilor și neamul cel mic al celor cu limba înfrânată. Neamul bărfitorilor are dinți ca niște săbi și măselele ca niște cuțite. Niciun război n-a omorât atâtea ființe ca bârfeala. Omul poate omorâ pe alt om cu cuvântul mai ușor decât cu orice altă armă și moartea aceasta e nespus de chinuitoare. Cel ce bărfește își moaie limba în sângele aproapelui. Cel blând și iubitor nu poate cleveti pe fratele său. Și limba credinciosului a fost răscumpărată de Domnul Isus și ea nu trebuie să vorbească pe nimeni de rău, ci să slujească de laudă lui Dumnezeu și spre mântuirea aproapelui. Poți tot așa de ușor să iei viața cuiva cu un cuvânt rău cum o poți lua cu sabia. Nesăbuința în vorbire este egală cu ura față de viață. Iar clevetirea este egală cu uciderea. Vorbele rele vin dintr-o inimă rea. Când vorbește rău pe altul, îți descoperi inima, ca să se vadă limpede ce este în ea. Răul nu izvorește decât din rău. Cine vorbește de rău și o stândește pe fratele său, vorbește de rău și o stândește pe Dumnezeu, care este tatăl fratelui său. Cea mai de jos treaptă pe care poate coborâ omul este aceea de unde își bate joc de Dumnezeu și de semeni. Nicăieri nu sunt urechi mai deschise ca în locul unde este cleveti cineva. Cine-i plinde cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate cleveti. Cuvintele sunt ca semințele care au putere să rodească, fie pentru viață, fie pentru moarte. Ca să arunci cu noroi, trebuie să te afli în mocirlă, spunea un înțelept. Nemurire? Asta înseamnă să fii bârfit și după moarte. Copiii Copiii copiilor sunt cu nuna bătrânilor. Proverbele 17 cu 6 Fii sunt o moștenire de la Domnul. Psalmul 127 cu 3 Copiii sunt viitorul omenirii prezente. Ei duc mai departe ștafeta vieții, predându-o apoi în mâinile altora. Copiii sunt cununa familiei, ocrotirea ei și siguranța ei de viitor. Copiii credincioși și ascultători sunt în adevăr numai cei stăpâniți de Dumnezeu. Fără copii n-ar propăși lucrarea lui Dumnezeu, căci din ei ies viitorii lucrători pe ogorul Evangheliei. Copiii sunt viitorul bisericii până la venirea Domnului. Cine nu-și cinstește părinții este cel mai rău dintre oameni. Dacă oamenii mari sunt florile vieții, copiii sunt bobocii. Din neascultarea de părinți nu iese decât suferință și amărăciune. Neascultarea de părinți este unul din păcatele mari, un monstru care stăpânește lumea. O plagă care a pătruns în inima copiilor și a tineretului. Părinții continuă să trăiască prin copii. Copiii preiau ștafeta vieții și o duc mai departe. Cinstirea se bazează pe ascultare. Nu poți da cinste nici părinților pământești, nici părintelui ceresc, dacă lipsește ascultarea în totul de ce este poruncit. Necinstitorul de părinți este un monstru sufletesc. Nu pot fi fericiți cei ce nu-și ascultă și nu-și cinstesc părinții. Cine nu-și cinstește părinții nu-l cinstește nici pe Dumnezeu. Nu poate ajunge la mântuire și la adevăr. Purtarea părinților asigură copiilor lor binecuvântarea pe care o așteaptă. Credința părinților trebuie să ne tezească necurmat calea copiilor spre Domnul Isus, Mântuitorul, până când și ei vor deveni credincioși. Când părinții nu-și stăpânesc copiii, părinții sunt stăpâniți de copii. Credincioșia Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ceea ce faci pentru frați și pentru străini totodată. 3 Ioan, capitolul 5 Roada Duhului este credincioșie? Galaten 5, cu 22 Să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. 3. Credincioșia este viața virtuților. Credincioșia este cu totul altceva decât credința. Ea dă viață și având credinței, făcând-o roditoare și frumoasă. Ea îi dă statornicie și curaj până la capăt. Credincioșia este una din fețele iubirii. Credincioșia sfârșește totdeauna ce începe. Fără credincioșie, iubirea nu iubire, binefacerea nu-i binefacere, credința nu-i credință. Credincioșia dă valoare și putere tuturor virtuților în viață urmașului Domnului Hristos. Credința te duce la recunoașterea existenței lui Dumnezeu, la recunoașterea adevărului celor spuse de Dumnezeu, a cuvântului Său. Credincioșia însă te duce la supunerea până la moarte față de Dumnezeu, la prietenia cu El, la lepădarea de Sine. Nu numai să lucrezi pe ogorul Domnului, ci să lucrezi cu credincioșie. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi, credincioșii săi. Să învățăm credincioșia de la Dumnezeu, pentru că El este plin de credincioșie. Tot ce facem, să facem cu credincioșie, pentru că numai așa slujba noastră este primită de Dumnezeu.